Озвучено Книжкова Хмаринка, розділ сьомий. Тополина вулиця, 15 червня 1996 року, 16.44. Фургони випливають із туману, наче металеві динозаври. Вікна опускаються. Знову відкривається люк у борту рожевого вітрила мрії. Вітрове скло синього фургону «Свобода» «Баунті» зісковзує вниз. За ним стерчать три сірих стволи. І знову гремлять громові гуркіт, і цього разу рукотворні. Тепер гуркіт від пострілів набагато сильніший. Колі Ентрег'ян, що лежить обличчям вниз біля дверей між кухнею та вітальною Білінгслі, першим наголошує на цьому факті, але незабаром це доходить і до інших. Кожен постріл нагадує розрив гранати і супроводжується довгим протяжним звуком, чимось середнім між дзижчанням і свистом. Два постріли з червоної стріли слідопито. І від труби будинку Коллі Ентрег'яна залишається лише рожевий пил та шматки цегли, розкидані по даху. Постріл підкидає синій пластик, яким Пітер Джексон і Білінгслі вкрили тіло Керрі Ріптона, а наступний розриває заднє колесо велосипеда Керрі. Попереду стріли котить сріблястий фургон, частину його даху підняту під кутом, у зазорі видно срібну фігуру. роботу у формі конфедератів. Він тричі стріляє в будинок Хобартів, що горить. Кожен постріл гуркотом не поступається вибуху динамітної шашки. Спускаючись вниз від ведмежої вулиці, парус мрії і свобода, що наблизилися до цього місця, зосереджують вогонь на будинках номерів 251 і 249. Джозефсонів і Содерсонів розбиваються вікна. Вилітають двері. Один залп потрапляє в багажник старого Сааба Гері. Прогинається метал. Бризкають уламки задніх фар. Вибухає паливний бак, перетворюючи автомобіль на вогнену кулю. Наклейки на задньому бампері «Можливо, я їду повільно, але я їду вперед» і штабний автомобіль мафії, дивом вцілівши, мерехтять у хвилях гарячого повітря. Тріо фургонів, що рухаються на південь, та інше тріо, яке прямує на північ, минають один одного і зупиняються. Кожне навпроти паркану зі штакетника. Що відокремлює ділянку Білінгсві відповідно від ділянок карверів та Джексонів. Коли знову спалахує стрілянина, Одрі Уайлер їсть на кухні сендвіч, запиваючи його безалкогольним пивом. Вона виходить у вітальню і широко розплющеними очима дивиться на вулицю, забувши про те, що в руці в неї шматок житнього хліба з салатом і салямі. Постріли гримлять безперервно. Канонада розриває барабанні перетинки, але вона в безпеці. Стріляють по двом будинкам з іншого боку вулиці. Одрі бачить, як злітає у повітря покручений червоний візок Ральфі Карвера. Він шльопає колесами вгору на труп Девіда Карвера, але наступний постріл відкидає візок на квіткову клумбу ліворуч від під'їзної доріжки. Нові постріли зривають із петель сітчасті двері та заганяють їх у хол. Ще два залпи зі свободи баунті перетворюють на пил велику частину юмільських статуеток пиріжка. Все нові дірки з'являються в корпусі луміни. Нарешті цей автомобіль теж вибухає, і язики полум'я охоплюють його від багажника до переднього бампера. Кулі зривають дві віконниці на вікнах будинку Білінгслі. У поштовій скринці з'являється дірка розміром із бейсбольний м'яч. Ящик падає на килимок і диметься. Усередині горять рекламні проспекти та лист Огайського товариства ветеринарів. Ще постріл, і дверний молоток у формі голови святого Бернарда зникає, мов монета в руці фокусника. Не помічаючи нічого довкола, Пітер Джексон піднімається з тілом дружини на руках. поблискують круглі стекла його окулярів, залиті дощем. Погляд відсутній, зв'язок із реальністю втрачено повністю. Але він стоїть, Одрі його бачить цілий і неушкоджений. «Тітка Одрі!» «Це Сет. Дуже здалеку, проте безперечно Сет. «Тітко, Одрі, ти мене чуєш!» «Так, Сет, що відбувається?» «Неважливо. Голос на межі паніки. У тебе є місце, де ти можеш сховатися? Безпечне місце?» «Мохок? То він про мохок?» «Так, безперечно, про що ще, вирішує Одрі. Так, я...» «Скоріше туди!» Вимагає ледве чутний голос, негайно туди, тому що... Фраза обривається, але вже все сказано. Одрі відвертається від тира вулиці, дивиться на арку, що веде в барлогу де, як завжди, крутять кіно. Ні, кіно з великої літери. Звук неймовірно гучний, набагато голосніший за той, на що здатний їх телевізор. Тінь Сета кидається по стіні, що розрослася у висоту, жахлива, схожа на те страховисько, якого в дитинстві Одрі боялася найбільше. на рогатого демона зночі на лисій горі. Одного сюжетів фантазії. Немовтек біснується в тілі Сета, вигинає та розтягує його. Але барлугою справа не обмежується. Одрі знову повертається до вікна, визирає в нього. Спочатку їй здається, що вона має непорядок з очима. Можливо, так зробив їй кришталики або зробив з ними щось ще. Але Одрі піднімає руки і бачить, що все нормально, руки як руки. Ні, щось відбувається з туполиною вулицею. Вона незрозумілим чином загортається, згинаються кути, стираються кольори. Змінюється реальність. І Одрі знає чому. Довгий період підготовки та накопичення сил закінчився. Так робить, так будує. Сет порадив їй вбиратися звідси. Хоч би на якийсь час, але куди зможе вирушити Сет? Сет. Одрі збирає волю в кулак, намагаючись сконцентруватися на Сеті. Сет, ходімо зі мною. Я не можу. Іди, тітка Одрі, іди негайно. Душевний біль, що звучить у його голосі, рве душу. Одрі знову повертається до арки, тієї, що веде в барлогу, але бачить лух, що йде вдалечінь. вдихає запах шипшини, такий збуджуючий. Насолоджується весняним теплом. Дженіс поряд, Дженіс запитує її, яка пісня з репертуару Саймона і Гарфункеля подобається їй найбільше. І незабаром вони палко сперечаються про переваги і недоліки дороги додому і яскеля. Останнє починається зі слів. «Якби я не любив, то ніколи б не плакав». На кухні карварів усі лежать на підлозі, закривши руками голову, вдавлюючись обличчям у підлогу. Навколо світ розвалюється на шматки. Дзвенить скло, що розбивається, падають меблі, щось вибухає. Кулі з цмоканням пробивають стіни. Раптом Кірстен Карвар відчуває, що не може більше виносити руки Еллі, що вхопилися за неї». Вона любить свою дочку, іншого й бути не може, але зараз їй потрібен Ральфі. Вона повинна обійняти Ральфі. Розумного, розсудливого Ральфі, який так схожий на батька. Кірстен грубо відштовхує Елен, не звертаючи уваги на скривджений зойк дівчинки, і кидається до ніші між плитою і холодильником, куди Джим заштовхав переляканого Ральфі, що кричав, прикривши йому голову рукою. «Мамочка, вирішить, Еллі намагається кинутися за Кірстен». Кеміріт відштовхується від дверей комори, хапає дівчинку і валить на підлогу. цієї миті щось важке з зищанням летить через всю кухню, вдаряє в кран і відлітає назад. Більшість крана уламками вилітає через сітчасте вікно і павутину у двір. З того, що залишилося на трубі, б'є струмінь води, спочатку мало не до стелі. Гудіння повторюється. Цього разу удар припадає на одну з мідних сковорід, що висять над плитою. Сковорода розлітається на кухні дощем шрапнелі. І раптом пиріжок починає кричати. Слів немає, один крик. Її руки притиснуті до обличчя. Кров плескає між пальців, заливає шию. Блузка Кірстен застебнута не на ті гудзики, все в мідних шматках. Є ошметки й у волосі, а досить великий шматок міді вібрує, встромившись пчоло на челезу ножа. «Я нічого не бачу, де ти?» Джонні, що лежить поряд з бредом у кімнаті Елен, чує крики та розуміє. Трапилося щось жахливе. Кулі посвистують над його головою. На дальній стіні фотографія Еді Веддера. Як тільки Джонні починає повсти до коридору, в грудях Веддера з'являється діра. Наступна куля розносить дзеркало над туалетним столиком Елен. Блискучі уламки летять на всі боки. З вулиці перекриваючи крики Кірстен, Карвер – Долинає крик автомобільної охоронної сигналізації, а стрілянина триває. Виповзаючи в коридор, Джонні чує, як Бред повз за ним, і думає про те, що з таким пузом подібна аеробіка не в радість. Але одразу ця думка, крики жінки знизу, гуркіт пострілів відсікаються від свідомості. На мить у нього таке відчуття, ніби він зустрівся з правою рукою Майка Тайсона. «Це він, – шепоче Джонні, клянусь богом, це він!» Лягайте, ти ідіоти!» – Бред хапає його за руку і смикає. Джонні падає вперед, як автомобіль з погано поставленого домкрата. Розлітається. З гуркотом падає і рамочка разом із фотографією. Влучання в дерев'яну кулю, що прикрашає стійку сходів, викликає дощ трісок. «Що з вами?» – запитує Бред. «Захотілося померти?» «Це він, Бред!» – повторює Джонні, хапає себе за волосся і смикає, щоб переконатися, що не спить. «Па!» Гучне дзищання лунає над головами. Світильник у коридорі розлітається вщент, обсипаючи склом Бреда і Джонні. «Хлопець, який керував синім фургоном», – закінчує фразу Джонні. «Був ще інший, який застрелив Мері, але за кермом фургона сидів саме цей». Джонні простягає руку і піднімає з підлоги, закиданої трісками та уламками скла, іграшку Ральфа Карвера. інопланетянина з опуклим чолом – величезними, темними, мигдалеподібними очима та ротом-хоботом. Одягнений він у зелену уніформу, що переливається. Голова Луїса, якщо не брати до уваги жорсткої смужки світлого волосся. Смужка ця нагадує Джонні гребінь шолома римського центуріона. Цікаво, де його капелюх, думає Джонні. Зграйка куль пролітає над головою Джонні, щоб встромитися в шпалери. Фігурка чимось нагадує інопланетянина Стівена Спілберга, «То де ж твій кавалерійський капелюх, друже?» «Що ви там бурмочете?» – запитує Бред, лежачи на животі. Він бере семидюймову фігурку з руки Джонні і розглядає її. На що ці Бреда подряпини? Від уламка світильника вирішує Джонні. Внизу вже не кричать, Бред дивиться на дивну істоту у своїй руці. Потім повертається до Джонні, очі в нього до смішного круті. «У вас щось із головою?» – «Ні», – відповідає Джонні. З головою у мене все, гаразд, Бог тому свідок, я ніколи не забуваю одного разу побаченого обличчя. Що це ви? Хочете сказати, що люди, які все це влаштували, одягли маски, щоб ті, хто вижив, не змогли їх впізнати? Така ідея якось не спадала Джонні на думку. Але начебто б ідея хороша. Може і так, але... На маску не схоже, ось і все, не схоже на маску. Бред довго свердлить Джонні поглядом, потім відкидає фігурку і повзе далі до сходів. Джонні підбирає іграшку, уважно її розглядає і морщиться, коли щось важке влітає у вікно в дальньому кінці коридору. Те, що виходить на вулицю, із зищанням проноситься над його головою. Він засовує фігурку в кишеню, але не в ту, де вже лежить дивна куля і прямує за бредом. На галявині перед будинком з Дока Пітер Джексон усе стоїть з тілом дружини на руках. Цілий неушкоджений посеред вогняного шквалу. Він бачить фургони з тонованими вікнами і фантастичним розфарбуванням. Бачить стволи, що випльовують вогонь. У зазорі між сріблястими червоними фургонами бачить старенький Сааб Геррі Содерсона, що палає на під'їзній доріжці. Особливих емоцій все, що відбувається навколо, у Пітера не викликає. Він щойно повернувся з роботи. З якоїсь причини йому це головне. Він думає, що відлік подій цього жахливого дня – Думка про те, що він цей день не переживе, не спадає йому на думку. Повинен починатися з фрази «Я щойно повернувся з роботи». Ця фраза стає для нього магічною. Це місто у реальний світ, у якому Пітер перебував годину тому і розраховував перебувати й надалі, роки та десятиліття. «Я щойно повернувся з роботи». Він також думає про батька Мері, професора Мейермонського стоматологічного коледжу в Брукліні Генрі Капнері. У глибині душі Пітер завжди знав, що Генрі Капнер вважає його негідним своєї дочки. І знову ж таки в глибині душі Пітер у цьому з ним погоджується. А тепер Пітер стояв під шквальним вогнем на вологій траві, гадаючи про те, як він зможе сказати містеру Капнеру, що невисловлені страхи тестя стали реальністю. Негідний зять не зміг уберегти від смерті його єдину дочку. Це не моя провина, думає Пітер. Може, мені вдасться переконати його в цьому. І якщо я почну так, я щойно повернувся з зра... Джексон. Цей голос обриває його хвилювання, мало не збиває з ніг. Пітер ледве стримується, щоб не закричати, немовчийсь рот, відкрився у нього в мозку, зробивши там дірку. Тіло мері так і наровить вислизнути з рук, але Пітер ще сильніше притискає його до грудей, намагаючись не помічати біль у м'язах. Одночасно він починає адекватніше сприймати реальність. Фургони починають рухатися, але котяться дуже повільно, не припиняючи вогню. Рожевий і жовтий обробляють будинки рідів та геллерів, збиваючи годівниці для птахів, розбиваючи шибки і дірявлячи двері. Кулі зрізають головки квітів та гілки на кущах. Пітер зауважує, що один фургон, як і раніше, стоїть на місці – чорний. Він припаркувався з іншого боку вулиці, мало не повністю блокуючи будинок Уайлерів. Оболонка Турелі вковзає в бік. З неї, як чорт з табакерки, випливає фігура, що світиться, затягнута в чорне. Тут Пітер зауважує, що ця фігура на чомусь стоїть. Це щось нагадує подушку та гуде. Це людина, важко сказати. Начебто форма нацистська, зі срібними блискавками на комірі. Але людського обличчя над коміром немає. Власне, жодного обличчя немає. Просто чорнота. «Джексон, іди сюди!» Він намагається чинити опір, залишитися там, де стоїть, але коли голос звучить знову у мозку Пітера вже не рот, а рибальський гачок, який тягне його розриваючі думки. Тепер він знає, що відчуває спіймана рибалкою форель. «Ворушись, партнере!» Пітер проходить по розкреслених на тротуарі клітинах. Їх сьогодні вранці намалювали Елен Карвер та її подружка Мінді із сусіднього кварталу, щоб пограти у класи. Потім одна його нога влучає у зливову канаву. Вода, що біжить, заливається в черевик, але Пітер цього не помічає. У голові його звучить музика. Хтось грає на гітарі зовсім як Дуейн Едді, Мелодію Пітер знає, але згадати не може. Це його дратує. Подушка з фігурою, що світиться, опускається на бруківку. Пітер наближається до неї, сподіваючись побачити, що обличчя людини приховано чорною маскою з нейлону або шовку, але не бачить, і якраз у той момент, коли руйнується вітрина магазину «Езет Стоп», Пітер усвідомлює, що обличчя він не бачить, бо його немає. Людина є, а обличчя в неї немає. О, Боже, стогне він, Боже, що це? Дві інші фігури дивляться вниз із турелі чорного фургона. Бородатий чоловік, начебто в пошарпаній формі часів громадянської війни, і чорнява жінка з красивим, але жорстоким обличчям. Шкіра у неї біла, як у вампіра з коміксів. Її вбрання теж чорне, а-ля гестапо. На шиї у неї висить дорогоцінний камінь розміром із перепелини яйце. Камінь ритмічно блимає, нагадуючи психоделічні 60-ті. Ця жінка – карикатура, думає Пітер. Перша сексуальна фантазія якогось підлітка – у міру того, як Пітера підтягує все ближче до людини без обличчя, до нього доходить щось ще страшніше. Цієї людини немає, немає і тієї парочки із чорного фургона. Він згадує суботній ранок, йому тоді було шість чи сім років. Пітер у кінотеатрі підійшов до самого екрану і вперше зрозумів, що все це нереальне. Екран рівний, білий і гладкий, яким повинен бути, щоб ілюзія здавалася дійсністю. І зараз Пітер здивований не менше, ніж того разу. Я ж бачу будинок Хербі Уайлера, думає він, я бачу його крізь фургон Джексон. Але голос реальний, як і куля, що обірвала життя Мері. Пітер кричить від болю, що пронизує його, на мить притискає тіло дружини до грудей, а потім кидає його на бруківку, не усвідомлюючи те, що робить. Немов хтось підніс до його вуха розтруп переносного на батарейках гучномовця, перевів важіль на максимальну гучність, а потім вигукнув прізвище. Кров бризкає у Пітера з носа. Виступає у куточках очей. Туди, партнер! Чорна-срібна фігура, ефемерна, але загрозлива, вказує на будинок Уайлер. Голос – єдина реальність. Нічого більше не існує. Пітер смикає головою. Так сильно, що окуляри сповзають із носа. У нас ще багато справ, пора би починати. Він не йде до будинку Хербі та Одрі Уайлер, його туди тягнуть. Коли Пітер проходить крізь чорну безособову постать, Божевільний образ постає перед його думкою – спагетті, червоні, як продаються в банках, і гамбургер. Все змішане у великій білій мисці, а довкола танцюють герої мультфільмів Уорнер Бразерс – Бак, Селмер і Дафі. Зазвичай навіть думки про таку їжу викликали у Пітера напади нудоти, а тут, поки він бачить цей образ, почуття голоду стає нестерпним. Страшенно хочеться з'їсти ці макарони, залиті червоним соусом. На мить зникає біль, що розламує голову. Пітер проходить через спроєктоване зображення чорного фургона, коли той починає рухатися, і крокує бетонною доріжкою до будинку. Окуляри він так і не спромігся виправити, і вони падають на землю. Пітер чує ще кілька пострілів, але вони долинають здалеку, з іншого світу. Гітара все ще звучить у його голові. А коли двері будинку у Айлерів відчиняються самі по собі, до гітари додаються труби. Ось тепер Пітер знає, звідки ця мелодія. Це музична заставка старого телевізійного серіалу «Золоте дно». «Я тільки не повернувся додому з роботи», – думає, він, заходячи в темну кімнату, де пахне потоми несвіжими гамбургерами, прямуючи до арки та працюючого телевізора. Чийсь голос. «Війна закінчилася три роки тому. Чи ти про це не чув?» «Я тільки не повернувся додому з роботи», – думає Пітер, – ніби це пояснює все. Його мертву дружину, стрілянину, людину без обличчя, затхлість маленької кімнати за аркою. Потім істота, що сидить перед телевізором, повертається до нього і розумовий процес у Пітера обривається. На вулиці фургони, що утворили вогневий коридор, набирають швидкість. Чорний швидко наздоганяє парус мрії та руку справедливості. Бородатий чоловік з турелі останнє стріляє. У синій поштовій скринці, що висить біля магазину «Єзет-стоп», утворюється дірка розміром із футбольний м'яч. Потім фургони повертають на гіацинтову вулицю і ховаються з поля зору. Руті-туті, свобода та стріла слідопиту їдуть ведмежою вулицею. Туман спочатку приховує їхні контури, а потім поглинає повністю. У будинку керверів Ральфі та Еллі кричать у голос, дивлячись на свою матір, яка лежить на порозі кухні. Вона, однак, у свідомості. Її тіло струшує судоми. Кров хлюпає зран на понівеченому обличчі, з горла виривається гарчання. Мамо, мамо, кричить Ральфі і Джим Рід уже не в силах утримати його. Хлопчик виривається і біжить до жінки, що лежить на підлозі. Джонні та Бред спускаються сходами на п'ятих точках. Коли Джонні бачить, що сталося, і продовжує відбуватися, він схоплюється і біжить, спочатку відкинувши вбік залишки сітки. Потім, тупцюючи ногами, осколки улюблених гюмельських статуеток Кірстен. «Лягай!» – кричить йому в спину бред. Але Джоні не звертає уваги на цей крик. Він думає тільки про одне. Треба якнайшвидше роз'єднати вмираючу жінку та її дітей. Діти не повинні бачити її страждань. «Мамочко!» – вирищать Еллі, намагаючись вирватися з рук Кемі. З носа дівчинки тече кров, очі шалені. «Мамусю!» Кірстен Карвер не чує дочки – Турботи про дітей і чоловіка – таємне прагнення самої створювати статуетки не гірше за юмільських. Вона думала, що її син буде викликати не менший захват. Для неї в минулому. Кірстен сіпається на підлозі, сучить ногами, піднімає опускає руки. Вони то лягають їй на живіт, то злітають, як перелякані птахи. Кірстен стогне і гарчить, стогне і гарчить. Звуки, що вириваються з її рота, не складаються в слова. Заберіть її звідси, кричить Кемі, звертаючись до Джонні. Її погляд кинутий на Кірстен Карвер, сповнений жаху та жалю. Заради Бога, заберіть її подалі від дітей. Джонні нахиляється, піднімає пиріжка, і відразу йому на допомогу приходить Белінда. Вони переносять Кірстен у вітальню і кладуть на диван, який відразу забарвлюється кров'ю. Бред іде слідом за ними, кидаючи несміливі погляди на знову спорожнілу вулицю. «Тільки не просіть мене це зашити», – каже Пиріжок, а потім починає сміятися. Кірстен, Белінда нахиляється над нею, бере за руку. «Все буде гаразд, ти видужаєш». «Тільки не просіть мене це зашити», – повторює жінка, що лежить на дивані. На цей раз тоном лектора. Кривава пляма біля її голови розповзається все ширше. Усі троє дивляться на неї. Джонні ця пляма нагадує нимб, яким художники епохи відродження прикрашали своїх Мадонн. Знову починається судоми. Блінда кладе руки на плечі Кірстен, що смикається. Допоможіть мені, шепить вона Джонні й своєму чоловікові, по її щоках знову течуть сльози. Невже вам не зрозуміло, що мені з нею не впоратися, допоможіть мені тримати її. У сусідньому будинку Том Білінгслі боровся за життя Меріел навіть під шквальним вогнем, демонструючи мужність польового хірурга. Тепер рана вже зашита, і кров ледь сочиться через бенд. Старий док дивиться на Коллі і хитає головою. Його більше турбують крики, що доносяться з дому Карверів, а не проведена операція. Меріал Содерсон йому байдужа. В той час док майже впевнений, що це кричить Кірстен Карвер. Коллі озирається, щоб переконатися, що Гері не почує його питання, але Гері зараз на кухні доке. Йому не до криків жінок та дітей, він не знає, що операція закінчена. Гірі відчиняє і зачиняє дверцята шафок і полицю пошуках спиртного. У холодильник він заглянув лише на секунду і не шукав там ні охолодженого пива, ні холодної горілки. Закрив, щойно побачив на другій полиці руку своєї дружини. Туди її поклав колі, сунувши банки з майонезом, маринованими огірками та шинкою. Коп не вірив у те, що руку вдасться пришити, але йому не хотілося залишати це в коморі дока. Занадто тепло, налетіли б мухи. «Вона помре», – запитує Коллі. «Не знаю», – відповідає Білінг, – слідивиться на Геррі, зітхає і проводить рукою по сивому волосю. «Імовірно, навіть напевно, якщо найближчим часом не потрапить до лікарні. Їй потрібна кваліфікована медична допомога і переливання крові. Судячи з криків, хтось поранений у сусідньому будинку. Гадаю, це Кірстен, але, можливо, не тільки вона». Коллі киває. «Містер Ентрег'ян, як ви вважаєте, що тут відбувається?» «Не маю жодного поняття. Синтія хапає газету. Колумбузький диспетч, не уентуордський покупець, яка впала зі столу, поки йшла стрілянина. Скручує її в трубочку і крадеться до вхідних дверей. Газету вона використовує для того, щоб відкидати у бік уламки скла. Підлога буквально завалена ними. Стів вже збирається зупинити її, запитати, чи не охопила її жага смерті, але не вимовляє жодного слова». Іноді його осявіє. Одного разу таке трапилося, коли він ворожив по руці у Вілдвуді. Тоді він одразу ж покинув це заняття. А чи міг він вчинити інакше, якщо йому відкрилося, що у 17-річної дівчини, що сміється, рак матки, причому вже неоперабельний? Неприємно, розумієте, знати таке про симпатичну зеленооку випускницю школи, особливо якщо твій життєвий принцип не має проблем. Ось і тепер Стів твердо знає – що ті, що стріляли, ретирувалися, принаймні на якийсь час. Звідки така інформація, він пояснити не може, але в її достовірності ані трохи не сумнівається. Тому замість того, щоб намагатися зупинити Синтію, Стів приєднується до неї. Вхідні двері пробиті в декількох місцях і неабияк поламані. Стів сумнівається, що їх вдасться закрити. Вітерець холодить розпалену шкіру. У сусідньому будинку все ще кричать «діти», Натомість жіночі крики затихли. Маленьке, але полегшення. «Де він?» У голосі Синтії чути здивовані нотки. «Дивись, он його дружина. Вона вказує на тіло Мері, яка лежить тепер на бруківці біля протилежного тротуару. Головою мало невзливові канаві, якою мчить водяний потік. «А де ж містер Джексон?» «У тому будинку», – відповідає стів і тицяє пальцем навпроти. «Наймовірніше, бачиш його окуляри на доріжці». Синтія примружується, потім киває. Хто там живе?» – запитує Стів. «Не знаю. Я тут нещодавно, так що...» Місіс Вайлер і її племінник лунає за ними колі. Вони обертаються і бачать, що він, присівши навпочіпки, дивиться в зазор між ними. Хлопчик недорозвинений у нього, чи то аутизм, чи розумова відсталість, а може все разом. Її чоловік помер минулого року, тому вони живуть там у двох. Джексон, мабуть, мабуть... Празу він не обриває, але голос його затихає з кожним звуком, поки не виходить за межі чутності. Пауза триває довго. Коли школі знову знаходить мову, голос його переповнений подивом. «Якого біса?» «Що, перепитує Синтія?» «Ви що, самі не бачите?» «Бачу, що?» «Я бачу жінку, бачу окуляри, її...» Тепер настала черга Синтії замовкнути на півслові. Стів хоче поцікавитись, у чому власне справа, але потім усе розуміє сам. Тепер Стів просто оглядає протилежний бік вулиці від магазину «Єзет-стоп». Переходить до наступного будинку, потім до того, де підлітки перекидалися фризбі, коли він звернув на стоянку біля магазину. Потім до будинку, розташованого навпроти, в якому, судячи по всьому, сховався Джексон у розпал стрільби. Будинки ці вже не такі, як були до появи фургонів зі стрілками. Наскільки великі зміни, Стів сказати не може, він тут вперше – і не знає цієї вулиці. Знову ж таки, дим з гарища і туман створюють таке відчуття, ніби перед вами не справжні будинки, а міраж. Але зміни мають місце. Обшивка будинку місіс Уайлер поступилася місцем колодам, замість великого вікна вітальні три маленькі віконця. Вхідні двері збиті з вертикальних дощок, скріплених двома поперечними та однією діагональною. Будинок ліворуч. Скажіть мені, коли дивиться на той самий будинок? З якого часу ріди живуть у довбаному, зробленому з колод будинку. З тих самих, як Гелери, оселилися в Гасі Анді, відповідає Синтія. Вона розглядає наступний будинок, розташований поруч із магазином. Ви мене розігруєте, каже стів, потім додає, чи ні? Ні Синтія, ні Колі не відповідають, вони, наче загіпнотизовані. Я не впевнений, що дійсно бачу, нарешті вимовляє Колі. У його голосі чується сумнів. Це Міраж вставляє продавчиня. Оллі повертається до неї. Так, так буває, коли дивишся поверх жаровні на... Хтось допоможе моїй дружині? Це голос Геррі, який зараз у вітальні. Він знайшов пляшку. Етикетки стіву від дверей не видно. І стоїть, дивлячись на фотографію Естер, голубки, яка любила малювати пальцями. Ні, поправляє себе стів, у голубів пальців немає. Геррі ледве тримається на ногах. Язик в нього заплітається. Хтось повинен допомогти Меріелл. У неї на одну бісову руку менше, ніж у всіх. «Треба викликати лікаря, киває колі, і...» «Нам усім потрібна допомога», – закінчує за нього Стів. Стів чує дівчинку. Вона плаче, захлинаючись. «Придуркувата любить Етана Хоука», – сказав він. Раптом Стіву дуже захотілося піти до сусіднього будинку і знайти цю маленьку дівчинку. Опуститися перед нею на коліна, обійняти, притиснути до грудей і сказати, що вона може любити будь-кого. Етана Хоука, Н'юта Гінгріча, кого забажає її душа. Але натомість Стів знову оглянув вулицю. Магазин ЄЗЕД Стоп не змінився. Та ж функціональна будівля кінця ХХ століття, збудована з певною метою. Райдер, як і раніше, на стоянці, синій значок телефону автомата на місці, як і рекламний плакат, Мальборо, а ось, ось тільки для велосипедів немає. Точніше, вона є, але досить сильно змінилася. Стала підозріла схожа на «Конов'язь» із ковбойських фільмів. Стів із зусиллям відриває погляд від вулиці та повертається до копа, який теж вважає, що йому всім потрібна допомога. Тим, хто в будинку Дока, і тим, хто в будинку Карверів. За будинками на цьому боці вулиці лісосмуга, каже Коллі. Нею прокладено стежку. Здебільшого нею користуються діти, але я теж з нею знайомий. За будинком Джексонів стежка поділяється на дві – Одна стежка веде на Гіацинтову до автобусної зупинки, інша на схід до Андерсон-Авеню. Якщо Андерсон, вибачте, у такій же дупі, з якого дива знову встрає Синтія? Звідти жодних пострілів не лунало. Коп якось дивно дивиться на неї. З того боку, на допомогу чекати не доводиться. І стрілянина не головне, що відбувається на нашій вулиці. Говорю на той випадок, якщо ви цього не помітили. Зрозуміло, відповідає Синтія голосом маленької дівчинки. Навіть якщо на Андерсон-Авеню таке ж пекло, як і на Тополиній вулиці, хоч я сподіваюся, що це не так, під нею принаймні йде колектор. За голосом і виразом обличчя колі видно, що повної впевненості в нього немає. «Я піду з вами», – заявляє Стів. Хобб з певним подивом дивиться на нього, потім довго думає. «Ви впевнені, що то є гарна ідея?» «Так, я думаю, погані відчалили, хоча б на якийсь час». «Чого ви так вирішили?» Стів не має жодного бажання розповідати про свою коротку кар'єру провісника Доль, тому він каже, що довіряє своїй інтуїції. Стів дивиться на копа, що знову замислився, і знає, що той погодиться ще до того, як Коллі відкриває рот. До читання думок цей здогад стосунку немає. Протягом дня на тополиній вулиці вбито четверо, не кажучи про Ганібала, собаку, якому подобалося бігати за фризбі. «Кілька людей поранено», Згорів будинок, пожежні служби навіть вухом не повели, вулицями носяться вбивці. Треба бути божевільним, щоб самотужки пробиратися через ліс у сусідній квартал. А якщо до нього, рука Синтії вказує на гері. Колі морщиться. Він ледве стоїть на ногах. Я би з ним навіть у кіно не пішов, не те що до лісу. Але якщо ви серйозно, містере Емес, так. Краще стів. Так, серйозно. Добре, давайте спитаємо дока, чи не знайдеться у нього в підвалі пари рушниць. Готовий сперечатися, що рушниці знайдуться. Пригнувшись, вони перетинають хол. Синдія вже повертається, щоб піти за ними, але ока ловить якийсь рух. Знову виглядає на двір. Здивування поступається місцем огиді, і Синдія підносить руку до рота, щоб заглушити крик. Спочатку вона думає про те, щоб покликати чоловіків, але потім відмовляється від цієї думки. Що це змінить? Стерв'ятник, мабуть, це саме стерв'ятник, хоча живого стерв'ятника Синтія ніколи не бачила, тільки в книжці чи в кіно. Виникає з диму, що піднімається над залишками будинку Хоберта, і сплановує на бруківку поряд із тілом Мері Джексон. Огидна лиса шия, незграбні рухи. Він підбирається до трупа, оглядає його, ніби вибираючи найсмачніше. Потім нахиляє голову і дзьобом відщипує більшу частину носа жінки. Синтія заплющує очі намагаючись переконати себе, що це сон, лише сон. Як їй хочеться в це повірити. Зі щоденника Одрі Уайлер. 19 червня 1995 року. Сьогодні ввечері я злякалася. Дуже злякалася. Останнім часом із Сетом проблем не було, але раптово все змінилося. Спочатку ми не розуміли, що трапилося. Херб дивувався не менше, ніж я. Ми втрьох пішли їсти морозиво у міллі на площі. Похід це частина нашого звичайного суботнього ритуалу. Якщо сет поводиться добре, тобто якщо сет, це сет, і він нас радує. А ось після повернення, коли ми звернули на під'їзну доріжку, він почав нюхати повітря, як він це іноді робить, піднімає голову і втягує повітря, немов собаки. Мені це жахливо, не до вподоби, та й хербу теж. Напевно, фермери мають ті самі почуття, коли по радіо повідомляють про наближення торнадо. Я читала, що батьки епілептиків помічають у своїх дітей деякі ознаки, що вказують на швидкий припадок. Затяте чухання голови, рясне потовиділення, навіть колупання в носі. У Сета це нюхання повітря. Тільки йдеться не про епілептичний напад. Такий напад я б вважала за щастя. Херб спитав його, в чому справа, як тільки побачив, що робить Сет, але нічого від нього не досяг, жодного слова. З таким самим результатом закінчилася і моя спроба. Сет нічого не говорив, тільки нюхав і нюхав повітря. А як тільки ми вилізли з машини, він попрямував, як страус, не згинаючи ніг. Прогулявся до пісочниці, підвівся до своєї кімнати, спустився до підвалу, і все це у зловісному мовчанні. Якийсь час Херб слідував за ним, питаючи, в чому річ, потім здався. Коли я розвантажувала посудомийну машину, Херб увійшов у кухню розмахуючи релігійним буклетом, який засунули в ящик для молока біля дверей чорного ходу. «Алілуя, хай живе Ісус!» – вигукнув він. Херб такий милий, весь час намагається розвеселити мене, хоч я знаю, йому дуже нелегко. Він став таким блідим, мене лякає, що він швидко худне. Почалося це десь у січні. Херб втратив фунтів тридцять. Коли я питаю його про це, він лише відмахується. Так чи інакше буклет – звичайна баптистська нісенітниця. На першій сторінці зображення людини, що страждає. Язик висунуто, по обличчю струменить під, очі закотилися. Вверху напис «Уявіть собі тисячу років без ковтка води». Під картинкою інший «Ласкаво просимо до пекла». Я поглянула на останню сторінку, все так, баптистська церква заповіту Сіону. Послання від Старішини. Подивися, каже Херб, це мій тато до того, як причешиться вранці. Я хотіла розсміятися, я знаю, Херб щасливий, коли сміюся, та не змогла. Я відчувала, що Сет коло нас, буквально відчувала його присутність. Так відбувається при наближенні грози. І тут Сет з'явився на кухні, хмурячись, як буває завжди, коли відбувається якась подія, яка не передбачалася його довгостроковими планами. Тільки на кухню зайшов не він, зовсім не він. Сет, Наймиліша, найдобріша, чудова дитина, але в ньому живе і інша особистість, що проявляється дедалі частіше. Та, яка крокує на ногах, що не гнуться, та, що нюхає повітря, як собака. Херб знову запитав все те, що трапилося, що в нього в голові, і тут раптово він, я про Херба, піднімає руку і хапає себе за нижню губу, відтягує її та починає крутити. З'являється кров. На очах Херба виступають сльози, самі очі від болю вилазять з орбіт. При цьому Сет похмуро все дивиться на нього, якби кажучи, «Я зроблю все, що захочу, і ви не зможете мене зупинити». Ми й не можемо, але мені здається, що іноді Сету це під силу. «Перестань змушувати його це робити!» – кричу я. «Перестань негайно!» Коли той, інший, не Сет, виходить із себе, його очі з карих стають чорними. Такими очима він дивиться на мене, і миттю моя рука злітає вгору, і я б'ю себе по щоці». Так сильно, що починає сльозитись око. Примусь його зупинитися, Сет, кажу я. Це несправедливо. Якщо щось і не так, то ми тут ні до чого. Ми навіть не знаємо, що сталося. Спочатку жодної реакції. Той самий чорний погляд. Моя рука знову піднімається, а потім щось в очах Сета змінюється. Не набагато, але змінюється. Моя рука падає, а Сет повертається до раковини, до полиць над нею, на яких ми тримаємо чашки та склянки а на верхній – мамин подарунок – кришталеві келихи, які я ставлю на стіл лише у свята. Вони стояли на верхній полиці, поки Сет не подивився на них, бо наступної миті келихи розлетілися на дрібні уламки, один за одним, наче тарілочки, по яких палять на стрільбище. Коли вони розлетілися, всі одинадцять, Сет повернувся до мене з мерзенною усмішкою, яка буває в нього, якщо ти скажеш, чи зробиш щось у поперек, а він тобі за це помститься. Очі його, як і раніше, чорні і якісь дуже вже старі для такого юного обличчя. Я заплакала. Нічого не могла з собою вдіяти. Назвала його поганим хлопчиком і наказала піти. Посмішка зникла. Сет не любить, коли йому наказують щось робити. Я вирішила, що зараз мої руки знову почнуть бити мене. Але тут Херб підвівся між нами і сказав те саме. Піди, мовляв, і заспокойся. А потім повертайся, і тоді ми спробуємо тобі допомогти. Сет пішов, але ще до того, як він перетнув вітальню, я зрозуміла, що інший або втратив, або втрачає контроль над його тілом. Руті робот. Сет піднявся сходами, і незабаром ми почули, як він плаче у своїй кімнаті. Херб допоміг мені зібрати уламки, а я продовжувала ривти. Херб не намагався заспокоїти мене або розвеселити якимось жартом. Іноді він виявляє дивовижну мудрість. «Коли ми все прибрали, жоден з нас не порізався, це схоже на диво». Херб сказав, що Сет, мабуть, щось втратив. Я відповіла, що ніякий він не Шерлок Холмс, але одразу ж пожалкувала про свої слова. Обійняла Херба, вибачилася і сказала, що не хотіла його образити. Херб запевнив мене, що він у цьому і не сумнівається. Потім узяв цей дурний баптистський буклет і написав на ньому «Що робитимемо. Я похитала головою. Ми часто боїмося вимовити хоч слово, побоюючись, що він нас підслуховує. Я маю на увазі не Сета, але спочатку поглянула на перекошене болем обличчя. Це Херб чи я? Хотілося б сказати ні, але іноді я перебуваю в повній впевненості, що я там. І це відбувається досить часто. Інакше, з чого мені вести цей щоденник? 11 червня 1995 року. Сет спить. Напевно, зовсім видихся. Гербі у дворі заглядає у всі щелини. Тільки я думаю, що Сет туди заглянув. Тепер ми знаємо, що пропало. Космофургон вітрило мрії. У Сета є все мотокопівське лайно. Фігурки головних героїв, штаб-квартира, кризовий центр, ангар космофургонів, два паралізатори, навіть плаваючі простирадла на ліжко. Але найбільше у світі він любить космофургони. Машинки на батарейках досить великі, оригінальної форми. Більшість з них – з крилами, що висуваються за допомогою повороту важеля на днищі, з радіолокаційними антенами, які можуть обертатися, як справжні. На вітрилі мрії – космофургоні «Касі Стайлз» – антена у формі серця, миготливими вогнями, сиренами і так далі. У всякому разі, з Каліфорнії Сет прибув з усіма шістьма космофургонами, що продавалися того дня. Червоним – стріла слідопиту, жовтим – рука справедливості, синім – свобода, чорним – м'ясовозка, сріблястим – руті-туті. Мені здається, комусь заплатили за те, що він вигадав таку ідіотську назву. І рожевим, на якому їздить Касі Стайлс, кохана дівчинка мого юного племінничка. Смішно, звичайно, дивитися на його захоплення всією цією дурнею. Та тільки те, що відбувається зараз далеко не так смішно. Вітрило мрії зникло звідси і весь сербор. Хербі розбудив мене о шостій ранку, витяг з ліжка. Руки в нього були холодні, як лід. Я спитала, в чому річ, але він нічого не став говорити. Просто підвів мене до вікна і спитав, що я там бачу. Я зрозуміла, про що він питає, чи бачу я те, що він бачить. Я побачила, сумнівів у цьому не могло бути. Вітрило мрії, як живе. Тільки не космофургон, що належить Сету, не іграшка фута два довжиною і, можливо, у фут завишки. Ми дивилися на повнорозмірний автомобіль довжиною 12, а за вишки 7 футів. З піднятим люком на даху і антеною радіолокатора, що обертається зовсім як у мультсеріалі. Господи Ісусе! Прошепотіла я, звідки він узявся. Я вже вирішила, ніби він спланував до нашого будинку на своїх крильцях, що висуваються. Моторошне не знаєте відчуття. Все одно, що піднявшись з ліжка і продерши очі, виявити у себе у дворі тарілку, що літає. У мене перехопило подих. Не мов хтось урізав мені в сонячне сплетіння. Коли ж Херб сказав мені, що ніякого фургона тут немає, я не зрозуміла, що він має на увазі. А потім сонце піднялося трохи вище, і до мене дійшов сенс його слів. Я побачила крізь фургон наш паркан. Тобто справжнього фургона не було, але водночас він був. «Сет показує нам те, що не може сказати», – пояснив Херб. Я спитала Херба, чи прокинувся хлопчик, і він відповів, що ні, він підходив до його кімнати, перевіряв. Сет міцно спить. Всередині у мене все похололо, тому що слова Херба означали одне. Ми стоїмо у піжамах біля вікна спальні та бачимо сон нашого племінника. Сонце перед нами, у дворі, велика рожева мильна бульбашка. Ми простоїли біля вікна двадцять хвилин. Що чекали, не знаю. Може, появи Каасі Стайлз? Але нічого такого не сталося. Рожевий фургон просто стояв з відкритим люком і антеною радіолокатора, що обертається, а потім почав розпливатися і втрачати колір. Потім ми почули, як Сет підвівся і пішов у туалет. Коли ж почувся шум води, що спускається, фургон зник остаточно. За сніданком Херб підійшов до Сета, як бувало, коли він хотів поговорити з хлопчиком. «Я думаю, Херб набагато сміливіший за мене». «Враховуючи, що саме херб...» «Ні, цього я написати не можу». Так чи інакше, Хербі нахиляється до Сета, щоб хлопчику довелося подивитися на нього і починає говорити тихим, ласкавим голосом, що фургон денебудь у будинку або у дворі, і ми його обов'язково знайдемо. Сет їсть вівсянку, і обличчя його не змінюється. Іноді ти знаєш, що це він, Сет, уважно слухає, можливо, щось розуміє, і понеслося». Миска сета з вівсянкою летить через всю кухню, залишаючи за собою шлейф молока та пластівців. Вона вдаряється об стіну та розбивається. Скринька під плитою відкривається, і звідти вивалюється все, що в ній зберігається. Сковороди, вафельниці, форми для пиріжків, повертаються крани на раковині. Посудомийна машина не може увімкнутися при відкинутій кришці, але вмикається, і вода віялом летить на підлогу. Ваза, що стояла на поличці, повторює шлях миски з вівсянкою і теж розбивається об стіну. Але найбільше мене налякав тостер. Він працював, я підсмажувала пару грінок, але тут раптово розпалився до червоного, наче пекла. Важель викиду різко пішов униз, а грінки, чорні і димні, підлетіли до стелі. Приземлилися вони до раковини. Сет підвівся і вийшов із кухні, на ногах, що не гнуться. Ми з Хербом переглянулися, а потім він і каже... Думаю, грінки будуть дуже навіть нічого, якщо покласти більше горіхової олії. Спочатку я здивовано дивилася на нього, а потім розреготалася. Херб наслідував мій приклад. Ми сміялися і сміялися, уткнувшись у кухонний стіл. Не хотіли, щоб він чув. Дурне, звичайно. Все то часто не треба чути, щоб знати. Я не впевнена, що він читає наші думки, але якимось чином багато чого стає йому відомо». Коли ж я нарешті взяла себе в руки, змогла відірвати голову від столу та озирнутися, то побачила, що Херб уже дістає ганчірку з-під посудомийної машини. Він усе ще роготав і витирав з очей сльози. Як добре, що він зміг відвести душу. Я піднялася, щоб узяти совок та щітку. Напевно, Сет дуже прив'язався до старого вітрила мрії, тільки й сказав Херб. Зараз три години після полудня, і ми перерили весь будинок. Сет намагався допомагати, як міг. У мене стиснулося серце, коли я побачила, як він заглядає під диванні подушки, ніби його космофургон, що зник, міг завалитися туди, як четвертак або скоринка піци. Херб починав пошуки сповнений райдужних надій, говорячи, що фургон надто великий і яскраво розфарбований, щоб ми могли його не помітити. Я тоді подумала, що він має рацію. Відверто кажучи, я й зараз думаю, що він має рацію, тільки чому ми не можемо знайти цей фургон? Щоденник я пишу за кухонним столом і бачу звідси, як херп на колінах повзає вздовж живоплоту біля далекого кінця нашої ділянки, шебуршить під кущами рукояттю грабель. Мене так і підмиває сказати йому, щоб він припинив, адже херб уже втретє обстежує зелену огорожу, але язик не повертається. Шум на горі, сет встає після денного сну, так що з писаниною час закінчувати. Прибрати з очей геть, з мозку геть і все буде гаразд. «Я, правда, думаю, що Сет з більшою легкістю читає думки Херба, ніж мої. Чому сказати не можу, але впевненість у цьому маю. А Хербу про щоденник я не говорю. Той, хто прочитає щоденник, скаже, ми дурні. Тільки божевільні можуть тримати хлопчика в будинку, знаючи, що з ним щось не так. Ми знаємо, це дуже небезпечно. То чому ми опираємося, чому нічого не змінюємо, важко сказати. Тому що ми любимо Сета? Тому що він контролює нас? Ні». Іноді таке трапляється, херб крутить губу, я б'ю себе по обличчю, ми наче підпадаємо під дію потужного гіпнозу, але це буває нечасто. Більшість часу він – сед, дитина, заточена у в'язницю свого мозку. До того ж, він – це все, що залишилося у мене від старшого брата. Але головним чином цього заперечувати не доводиться, справа у коханні. І що вечора, коли ми лягаємо спати, я бачу в очах мого чоловіка те, що він, мабуть, бачить у моїх. Ми прожили ще один день, а якщо ми змогли прожити цей день, то зможемо прожити і завтрашній. Увечері так легко переконати себе, начебто все це – особливість аутизму Сета, і тому не варто влаштовувати трагедію. Кроки зверху. Він йде у туалет. Потім спуститься вниз, сподіваючись, що ми знайшли його зниклу іграшку. Але який із них почує погану звістку? Сет, на обличчі якого відобразиться хіба що розчарування, може він навіть поплаче. Або інший. Той, що крокує на ногах, що не гнуться, і кидає речі, якщо щось іде не так, як йому хочеться. Я думала про те, щоб відвести його до лікаря, звичайно думала. Так, я в цьому впевнена. І херб теж, але далі думок справа не йшла. Востаннє ми переконалися, що це марно. Ми обидва там були і обидва бачили, як інший не Сет ховається. Як Сет дозволяє йому сховатися. Аутизм – це страшенно велике прикриття». Але справжня проблема не в аутизмі і не має значення, що лікарі розуміють і чого не розуміють. Це якщо говорити відверто, як на духу. Тепер я знаю точно. Коли ми намагалися говорити з лікарем, намагалися пояснити, у чому справжня причина нашого приходу до нього, нічого в нас не вийшло. Якщо хтось прочитає цей щоденник, мені навіть цікаво, чи зможе він зрозуміти, як це жахливо відчувати чиюсь руку, яка роз'єднує голосові зв'язки та язик. «Нас просто позбавили дар умовлення. Я так боюсь. Боюся того, хто крокує на прямих ногах. Це безперечно, але боюся і багато іншого. Чогось я просто не можу висловити, щось можу і дуже добре. Але зараз я найбільше боюся того, що може з нами статися, якщо ми не знайдемо його вітрила мрії. Чорт, рожевий фургон. Куди він подівся? Як би ми могли його знайти?»